Să nu stai să-ți plângi de mila, adică eu mai spun așa că decât să plângi mai bine vinzi batiste, adică să faci niște lucruri care să, să poată să-ți să aducă plus valoare și să fii tu schimbarea aia pe care vrei să o vezi în jurul tău și la ceilalți, pentru că e foarte ușor așa să spui că ar trebui făcut așa, că ar trebui făcut așa. Dar câți dintre noi efectiv facem și poate spunem mai puține, dar arătăm mai multe din ceea ce facem. Și cred că asta a fost drive care, care m-a mânat așa să, să fac și, bineînțeles, și echipa, pentru că nu poți face fără oameni în jurul tău lucrurile. Bine ați venit la The Vast and the Sunt Andreea Roșca, iar invitata mea astăzi este Angela Achitei. Angela este președinte al Fundației Alături de Voi. De 20 de ani, conduce una dintre cele mai mari și mai inovative întreprinderi sociale. Este un antreprenor social recunoscut internațional, premiată în top 100 femei în întreprinderi sociale. A inițiat prima organizație de creditare a întreprinderilor sociale, AFIN, un accelerator de întreprinderi sociale cu 50 de absolvenți în România, Republica Moldova și Ucraina. Conduce mai mai multe afaceri sociale, de la o prăjitorie de cafea la una dintre cele mai performante agenții de turism și de la o companie de producție de echipament de lucru la un business de arhivare de documente. Povestea ei este o poveste de creativitate în business și de urmărirea unui ideal pe termen lung, indiferent de obstacole care au apărut pe drum. Am vorbit cu Angela despre mentalitatea și principiile ei și despre cum să găsești soluții pentru a face schimbarea pe care dorești să o vezi în jurul tău. Înainte de conversație, aș vrea să mulțumesc partenerilor noștri.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 Dedema încredem în puterea de a schimba lumea prin perseverență și implicare, dar și în puterea de a o construi prin fiecare proiect, personal sau profesional. Dedema susține inovația, educația și spiritul antreprenorial și este partenerul de încredere al The Vast and the Curious, aproape de la început. Împreună creăm oportunități pentru conversații cu sens și întrebări care ne ajută să evoluăm, să devenim mai buni ca oameni și ca organizații. Bine ai venit, Angela! Îți mulțumesc foarte mult că... Să-ai făcut timp pentru conversația asta. Eu îți mulțumesc foarte mult și eu bucurie să fiu aici, pentru da, că și tu ești e. o persoană foarte specială și te admir foarte mult și mulțumesc pentru această oportunitate. Mulțumesc că admirația reciprocă. Aș vrea să începem de la ceva ce ai spus la un moment dat, cred că ai spus că am citit într-un interviu de-al tău și mi s-a părut foarte interesant. Și am să te rog să, să uh, detaliezi un pic. Uh, și vorbești în acel interviu despre povestea broaștei care a ajuns în vârful copacului pentru că nu auzi auzit vocile care au spus că nu se poate. Da, da, e un exemplu pe care îl dau pentru că cumva m-am simțit așa parte din povestea aceasta și mai ales în 2008 când noi am încercat să să angajăm pe piața munci o parte din tinerii cu dizabilități cu care noi lucram și noi am început cu ei când erau copii, au crescut, uh -huh. ne-am adaptat și noi programele și am zis că e momentul să-i ducem pe piața muncii. În 2008 n-am reușit să angajăm nimic pe piața muncii și atunci ne-am supărat foarte tare și am angajat noi în cadrul fundației uh -huh. și au fost foarte multe voci din, și din interiorul organizației, dar și exteriorul organizației în special, care au spus că nu se poate, nu să reușești niciodată să faci cu acești tineri. Progres uh -huh. și să-i vezi practici integrați și să uh, Înțeleagă și să învețe Cum este să schimbi acest rol de la persoană uh -huh. Care beneficieze de tot felul de servicii Sociale la angajat Care înseamnă cu totul alte reguli Alt statut și alt Mindset pe care trebuie să-ți îl uh -huh. creionez și am reușit și atunci s-a devenit povestea ei Sunt curioasă care a fost sau care este, pentru că presupun că ți se întâmplă constant sau vi se întâmplă constant lucrul ăsta cu chestia asta, nu-i posibilă. Și sunt curioasă care-i felul vostru de a gândi? Adică tu, una, cum, ce-ți pui în capul tău? care procesul tău de gândire ca să ajungi la merită să încerc? Sau... Eu cred că se poate Pe ce eu te bazezi, ca să zic da așa? Eu, eu cred că sunt și construit într-un anumit fel În care eu întotdeauna dau credit în primul rând oamenilor Și uh -huh. șanse Și uh, aleg tot timpul să văd frumos din oameni Și posibilitatea aceasta de a, de progres, de a reuși Și uh, eu sunt asistent social de formație Și deseori tot îmi spuneam așa nu e suficient doar să faci asistență socială, trebuie să mergi un pic mai departe. E principiul ăla, știi, să construim unde-ți, să învățăm să pescuiască, nu numai să, să dăm pește. Și cumva, asta tot timpul m-a determinat să, să merg în locuri care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 Poți să spui te frumos în câteva cuvinte ce este alături de voi și cam cu câți oameni lucrați și cam cât de mare și ce conține organizația, grupul? Sigur, povestea a început în 2002, ca și fundație, noi am fost înființați de o organizație americană care avea niște programe România și când au terminat finanțarea, aveau două posibilități ori să ne dea pe toți afară sau s-au gândit să, să înființeze două organizații românești pentru care una așa ADV-ul și, ADV și mi-au propus atunci să vin să preiau coordonarea uh, Ulterior în 2008, mai târziu, pentru că noi am început cu programe sociale Ne-am dus pe partea aceasta de angajare pe piața muncii și a fost așa un eșec total Pentru că n-am reușit să angajăm, de aia ne-am supărat uh -huh. foarte tare și am angajat noi Uh, și după care ne-am uitat un pic în jur să vedem dacă am descoperit noi apa caldă și am văzut că de fapt ce facem se numește economie socială ne-a plăcut ne place foarte mult acest concept ne regăsim foarte bine am lucrat foarte mult să promovăm legea economiei sociale în România, uh -huh. a apărut mai târziu în 2015 dar treptat, practic Am înființat întâi Util Deco Care a fost prima întreprindere socială de inserție Din grupul nostru Și unde am angajat și lucrează Și în prezent 20 de persoane cu Dizabilități, șapte din alte grupuri vulnerabile În total sunt 40 de oameni Angajați doar pe această întreprindere Socială Ulterior am mai înființat o altă întreprindere Socială în grupul nostru Wise Travel Este tur operator de turiz Și singurul broker din România În domeniul turismului și avem și aici așa șase persoane, full-time, care lucrează uh -huh. doar pe partea de turism și... Ulterior, mai târziu, un pic, Job Direct este o agenție HR specializată pe angajarea pe piața muncii a persoan cu dizabilități și din categorii vulnerabile, pentru că ne-am dat seama că nu, nu putem noi să angajăm pe toți, aveam foarte uh -huh. multe solicitări, dar această experiență putea fi valorificată. Cele trei entități sunt practic SRL cu acționar unic sau majoritar Fundația Alături de Voi România, deci practic suntem un grup și funcționăm la uh -huh. același sediu, și ultima întreprindere socială pe care am creat-o a fost și este AFIN IFN, este de data aceasta o societate pe acțiuni unde acum doi, doi ani și ceva în urmă am făcut așa o strigare în piață pentru că nu exista finanțare socială pentru întreprinderi sociale și am zis hai să, să ne dăm mâna mai mulți antreprenori, mai mulți oameni care și, știu și partea de finanțare, uh -huh. noi știam partea de antreprenoriat social și să creăm această instituție de finanțare non-bancară. Surpriza a fost că noi am făcut studii de piață așa și am văzut că la început, înainte de pandemia COVID, ne dădeau calcul așa că vor veni oameni de afaceri și vor investi. Surpriza a fost că după pandemia COVID s-a reconfigurat traseul acestui produs în sensul în care am văzut interesul antreprenorilor social pentru, pentru a deveni uh -huh. acționari. Și așa am creat Afinare în prezent 182 de acționari. Când am înființat avea 170. Cu atâția oameni am mers uh -huh. la registrul comerțului, de fapt în acte, ca să înființăm această societate pe acțiuni. ADV și Utilă Deco sunt și ei acționari și ne-am autorizat la Banca Națională a României ca IFN specializat pe finanțare socială. Este prima instituție de acest tip cu capital românesc okay. care funcționează în piață și suntem așa mândri de, de lucru acesta pentru că nu e, nu e ușor să aduni atât de mulți oameni, dar uh, poate lecția cea mai valoroasă a fost că oamenii din zona de economie socială și-au dat seama că dacă ei nu vor face ceva pentru ei, uh -huh. șansele ca să facă altcineva sunt și mai mici. O să vorbim și de uh, cum ați ajuns de la ideea de a crea o instituție de finanțare cu câțiva acționari la una cu 180 de acționari. Uh, uh, uh, vreau să mă duc un pic în urmă și să te întreb un lucru. Tu ai studiat uh, asistență socială, uh, ești născut în Republica Moldova și ai venit aici Așa ca ai. să studiezi la Iași. De ce ai ales zona asta? N-am ales-o, e ales o. -am familia am ales pe sau nu, e... Nu, nu, nu, nu, a fost o pură coincidență, nici nu știam ce înseamnă asistență socială când am venit la, la Iași. Eu am aplicat la facultate de drept și trebuia să vin să fac dreptul în Iași, uh -huh. a fost ceva, o încurcătură, nu știu exact ce s-a întâmplat, trei fete ne-am trezit pe listele la facultatea de filozofie, secția asistență socială și psihopedagogie, care erau două secții diferite am încercat să ne transferăm, era atunci s-a introdus și să fac și an pregătitori. eu am spus că nu vreau să fac an pregătitori pentru că eu vorbeam românește, părinții mei vorbeau românește acasă, învățasem de un an și grafia latină și cumva mă simțeam pregătită să fac direct anul întâi de facultate. După vreo trei luni, când am reușit să ne transferăm... Deca nu ne-a spus, zice, trebuie să decideți uh, Ori facultatea Ori asistență socială, ori psihopedagogie Și întrebarea mea a fost Că nu știam nici de una, nici de alta A fost care îmi va oferi cea mai bună șansă Să mă angajez în viitor uh -huh. Și mi-a zis asistență socială Pentru că eram cumva a doua promoție De asistență socială în România Ar fi, uh -huh. terminam Și am zis, bine, atunci asistență socială Să fie, dar uh, cred că n-a fost nimic Întâmplător și nu mă văd făcând altceva Adică eu cred că a, că a fost o șansă extraordinară pe care am avut-o. a fost o întâmplare -o. că ai urmat facultatea A, a fost asta. o întâmplare, da. da și, vai avea o carieră în drept. Și știi ce a fost foarte interesant când am, dat, când am făcut Wise Travel, întreprinderea socială, colegul nostru care se ocupa de partea de marketing, ne gândeam, să vroiam să facem partea de concept, de brand și... A venit într-o zi la mine și mă întrebat, zice, dar de ce faci lucrurile astea pe care le faci? eu zic, băi, le fac pentru că, uite, asistență socială, că am terminat, că e pe meseria mea. Zice, nu, nu, nu, trebuie să fie ceva mai mult decât atât. N-am știut să-i răspund pe moment, dar într-o dimineață când mă pieptănam în oglindă, pur și simplu am avut așa un, mm. o, o, un flash în fața ochilor și mi-am adus aminte că toată copilăria mea mi-am petrecut-o cu un copil cu sindrom down, pentru oh. că cea mai bună a mele. Avea un copil cu sindrom Down Era cu câțiva ani mai mare decât mine Și era, din păcate Foarte neglijat De, de cei din jur Nu de fa uh -huh. familia, avea grijă de el Dar toată lumea râdea de el Nimeni nu vrea să danseze cu el Că erau, cum ar fi, petrecele alea la școală Când yeah, se făceau serate yeah. Și eu eram singura persoană Care dansam cu el și tot timpul Eram împreună, îi luam apărarea Și atunci aveam dat seama Că de fapt uh, a fost ceva care, practic, mi-a schimbat modul de a vedea uh, persoanele cu dizabilități și cred că. Și locul lor. Și, în, și locul noi. lor, da, și a fost poate cea mai valoroasă lecție. Și cred uh -huh. că, cumva faptul că am ajuns și la asistență socială sau legat lucrurile, dar nu mi-am dat seama decât procesând uh -huh. întrebarea asta de, de ce fac lucrurile. Și atunci mi-am dat seama că da, pentru că eu, de fapt, mi-am setat valorile astea din copilărie, din copilărie. Am vrut și am luat apărarea celor care erau mai puțin, poate, norocoși în, în această viață. Foarte interesant de ori o o cu am câte o conversație. Ideea asta de, de unde, întrebarea de unde vii se dovedește întotdeauna a fi cea care lămurește foarte, foarte multe alegeri de viață, decizii, Chiar dacă la început nu suntem conștienți de ea, dar undeva în copilăria noastră, de fapt, este sursa pentru drumul pe care îl alegem sau drumul care ne alege pe noi. E foarte interesant. Pentru că în viață noi suntem suma experiențelor pe care le avem cu diferite persoane cu care intrăm în contact. Absolut, Eu de asta da? spun că dacă oamenii ar face voluntariat mai mult, dacă ar lucra în organizații neguvernamentale, în întreprinderi sociale, ar face internship sau măcar ar veni să le cunoască, eu sunt convinsă că acești oameni se vor schimba mult mai mult în bine, vor ști să aprecieze uh -huh. mult mai mult ceea ce au. Eu deseori spun că nu știu dacă aceste persoane uh, din grupuri vulnerabile sau cu dizabilități uh, i-am ajutat noi la ADV sau de fapt ei ne-au ajutat și în special pe mine ca persoană să văd lucrurile altfel, să apreciez. Și să mă bucur de viața pe care o am, deci sunt extrem de norocoasă și că, că le-am întâlnit în viața mea și uh, mi-au clădit cumva setul de valori pe care mă bazez. Deci voi ați început să lucrați um, în 2002 da. uh, și ați început cu programe de pregătire și de asistență, social, asistență socială, prebenție, pentru că lucram foarte mult cu copii seropozitivi HIV și uh -huh. luam amploare și acest fenomen, advocacy pentru că nu aveau tratament, era o mare problemă cu întreruperea de tratament. Am creat prima școală de zi în spital pentru că foarte mulți abandonau adică mai mult programe soft de, uh -huh. de dezvoltare de abilități de viață independent și de asistență. Și în 2008 când ați creat util o care e de fapt principala voastră în întreprindere, companie, ați făcut-o pentru că v-ați dat seama că nu e atât despre a-i învăța lucruri și a ajuta să stea pe picioarele lor, cât este și despre a le crea oportunitatea de a sta pe picioarele lor, adică să-i angajați, ați creat-o pentru a angaja parte din acești oameni. Da, noi am învățat că noi trebuie să ne adaptăm programele la nevoile din piață, chiar dacă erau programe gratuite. Da. Principiul e același, adică trebuie să răspunzi cât mai bine. Noi atunci lucram cu mulți tineri din centre de plasament care erau uh -huh. și seropozitiv HIV, dar și cu dizabilități și cărora nimeni nu le dădea nicio șansă. Mi-aduc aminte când am creat primul club al tinerilor chiar în centru de plasament și începusem să lucrăm cu ei, inclusiv personalul de acolo ne spunea, ce vă bateți capul cu ei că mai mult de 16 ani nu vor prinde, adică nu vor, vor trăi mai mult de atât și ne-am să facem lucrul acesta a fost foarte, foarte greu pentru că erau practic copii de care nimeni nu se ocupase acolo și To toți vroiau să vină la activitățile noastre După care personalul Devenea neprietenos cu noi Pentru că arătam copiilor că se poate Și altfel, altfel de tratament Ne-am dat seama că nu e suficient Să ne ducem noi acolo zi de zi Ne creasăm, clubul, mai Am început să învățăm să gătească, să danseze Îi scoteam la film, în grădina botanică La muzeu, adică făceam tot felul de activități Care nu făcuse nimeni cu ei niciodată și am zis că nu, trebuie să-i aducem în comunitate Trebuie să-i scoatem de acolo Pentru că ce lucram noi ziua Să dărâmă peste urmă. noapte da. Și am înființat primul club la noi La, la sediu și am început să-i scoatem de acolo Și am văzut progresul Și pe care am zis Bun, dar ei fac 18 ani Vor trebui să iasă din casă de copii uh, Au nevoie de alte tipuri de servicii Plus aveam și cei din familie Care veneau uhum. la noi și am zis, ok, hai să ne autorizăm noi pe servicii de mediere și plasare pe piața muncii. Am transformat atelierii noastre de vocaționale, Când avem ateliere de croitorie, pictură, artizanat, calculatoare, confecționare lumânări decorative. Le-am transformat în ateliere de formare profesională. Ne-am autorizat ca furnizor de formare profesională, adică să învățăm o meserie și făceam cursuri de 720 de ore, 360 de ore, adică chiar cursuri de calificare să învățăm o meserie și ne-am pregătit așa să ne ducem pe piața muncii, în 2008 a venit criza economică, da. n-am reușit să angajăm, dar din dorința asta noastră de a ajuta am zis hai să angajăm noi și am angajat nouă la Iași, o plac Constanța, o plac Târgu Mureș le-am închiriat la o parte apartamente, le-am plătit chirii, i-am uh -huh. învățat să gătească, mergeau colegile mele, erau, aveam situații în care le era frică de frigiderul care îl punea în priză și scotea un zgomot. Adică sunt lucruri foarte simple pentru noi, dar atât de complexe pentru ei, plus să, să treacă de la statutul ăsta, de asistat social, la persoana angajată. N-a fost ușor, Dacă când vedem acum că s-au căsătorit la noi, au copii. Da. Unii și-au cumpărat și case prin prima casă. Deci mai mare bucurie decât să vezi această realizare pentru faptul că cineva le-a dat o șansă. Acum, să știi că noi ținem cursuri de antreprenoriat, nu așa se face, adică da, trebuie da. Să, să pornești un pic altfel. Noi da. n-am noi gândit tot să o facem da. ca, o, ca o afacere socială. Spui că n-ați avut, când ați început, n-ați avut în cap nici ideea de afacere, nici ideea de afacere socială, nici niciun fel de idee spune un pic despre 2015, când vorbește-mi că ați intrat într-o criză, în s-a întâmplat ceva da, în 2015. Da, da. vorbește un pic de momentul ăla și despre implicarea soțului tău, care acum este lucrează alături de tine și a, te las pe tine. Da, da, păi ă, asta s-a întâmplat, că noi, chiar dacă am început să facem economie socială, în 2008 atunci noi am și foarte frumos așa pe piață, și am zis, uitați, noi am angajat persoane cu seropozitivii HIV, uite ce produse facem, să le vindem, să le așa și nimeni nu cumpăra. Uh, și noi nu dădeam seama de ce, după care am mai întrebat noi în stânga și în dreapta și ne-au zis că nu, că o să nu se infecteze cu HIV, plus ne-aveau încredere că produsele sunt uh -huh. făcute calitativ. După care am zis, am ieșit, zic, uite că am angajat persoane cu dizabilități, am lăsat hiv dacă că zic, să nu asociem nici atunci nu cumpărau și pentru că oamenii au senzația și uh, cunoștințele lor despre zona aceasta este că poți să faci lucruri foarte simple, gen picturi, felicitări, mărțișoare, nu echipamente de lucru, neapărat, da, de da, protecție da, sau, sau arhivare fizică, electronică și depozitare, cum facem acum. Și noi, practic, chiar dacă nu vendeam, ne-am încăpățenat să ținim aceste locuri de muncă. Ele însemnau niște costuri și înseamnă niște costuri, pentru că și noi plătim aceleași taxe uh -huh. și impozite ca orice companie for profit. Și am cheltuit tot. A, am terminat toate resursele, tot ce mai aveam noi și mai încercam să acoperim din proiecte în sensul în care acopeream că oamenii munceau la dublu, adică munceau și pe proiect, dar munceau și în întreprinderea socială. Sau unele costuri administrative Erau acoperite că, Pentru că n-am uh -huh. avut efectiv proiecte Să dezvoltăm partea asta de economie socială, Deci de, social. de, de practic Da la și la eram la un moment dat Pur și simplu nu mai aveam bani în cont Ca să, să spun am angajat oameni de vânzări Dar nu, n-au reușit Nici noi n-am știut ce să le cerem Asta a fost uh -huh. o altă lecție pe care am învățat-o și ne-am trezit în situația aceasta, eu eram deja, cum să zic, aveam așa o, o anxietate foarte mare pentru ce fac oamenii. că Nu era de bani, dar ce le spune oamenilor că nu mai am de unde să le plătesc salariile, că trebuie să reducem posturile, că trebuie să facem ceva. Și eram atât de panicată, nu mai puteam deja să dorm, să eram rău așa, într -o, ajunsesem într-o stare, încercam să-mi țin eu echilibru la birou și na, să fiu cumva, să-i încurajez pe toți că o să găsim soluții. Dar a fost poate singura dată în viață Când mi-am dat seama că nu mai știu ce soluție uh -huh. să găsesc De obicei găsesc soluție Dar atunci a fost așa Și soțul meu când m-a văzut că eram foarte Anxioasă și deja depresivă, așa pe, pe unile, În unele momente Mi-a zis nu, zice Lași tot, mergem o săptămână în vacanță Eu, cum? Vacanță? Puții ți de, de vacanță Eu nu știu cum să arde, scot da. Cămaș, așa, uite că avem probleme Că așa, că Zice, nu, nu, nu, zice Hai că ai nevoie să te detașezi să, să vezi lucrurile un pic altfel Și am plecat în vacanță Bineînțeles că eu plângeam tot timpul Și ce mă fac, cum fac și și la întoarcere îmi zice în avion, ce lasă că dacă tu nu te descurci sau nu, vin eu să te ajut. Am avut... Dar el a zis în glumă, că după aia mi-a zis chestia asta, că vroia cumva să mă, mă, mă destreseze. Deci a fost singura dată în viață când efectiv am simțit că cineva mi-a luat un sac de greutate de pe spate. Nu știu dacă ai avut vreodată senzația asta, dar efectiv m-am relaxat instantaneu și zic vii tu să, să mă ajuți el având cunoștințe de business, lucrând în foarte multe companii, multinaționale și mm -hmm. a fost manager la nivel național pe companii, a restructurat companii, deci eu practic aveam resurse lângă mine, dar probabil și mândria asta a mea că n-am vrut nici să, să apelez, pe de altă parte el a vrut să mi-asum toată creșterea asta a fundației și m-a susținut tot e timpul în, tău, da? în să fie proiectul meu și m-a încurajat, poți, poți, poți, dar uite că nu mai puteam atunci, am ajuns pur și simplu la limită. Mm -hmm. Și a venit. Și a venit uh, Și îmi zice, m-a încercat să zic Dar eu am zis în glumă, zic, nu se poate zic, da. că trebuie să vii. Și a venit și înțelegerea a fost să vină o săptămână Să fac un fel de audit Să vadă ce facem mm -hmm. în organizație Și să-mi zică ce ar trebui să fac Cum, cum să procedez Și a cerut e rapoarte Și a dat seama că noi nici nu știam să ne uităm Pe rapoarte, pe cifre S-a uitat pe tot felul de circuite A documentelor, a mm -hmm. producției Cum așa și A venit, zice ai, voi aici vă încălțați cu fața pe dos, deci nu se poate. Adică ce faceți și că, de fapt, voi nu faceți economii sociale, voi faceți foarte multă asistență socială, cumva, împachetată, că ați creat locuri de muncă. Și îmi spune, atelierul ăla nu merge, la nu merge, la nu merge, alea trebuie închis. Deci, din punctul lui de vedere, trebuia cam tot închis. Și eu îi zic, Sorin, zic, eu te-am chemat aici să mă ajut să găsim o soluție. Tu ești specialist, ai zis că știi, că știi partea de business, eu știu partea de socială, tu știi partea de business. Uite-te că aceste ateliere au materii primă, au utilaje, au oameni cu experiență, au angajați, tu ești specialist, fă să meargă. Deci găsești soluția, zic dar înainte de lucrul ăsta te mai rog ceva, mergi în toate birourile și de data aceasta stai de vorbă cu oamenii întreabă cum au ajuns la noi Care-i povestea vieții Ce înseamnă pentru ei adv mm. Și după care îi să-mi spui dacă Poți să-i dai afară sau nu Că e așa putem și eu să închid totul Nu trebuia să te chem pe tine în organizație Și s-a întors înapoi Și a început să stea de vorbă cu oamenii Asta apropo de lecții cum contractăm Ce se întâmplă în companiile mari Când externalizează e valoarea aceasta Și tot, toți oamenii devin cifre Și mm -hmm. e foarte ușor să iei decizia Ei, în momentul în care Treci dincolo de cifre și te uiți la Noşte oameni. Oamenii. Vreau să spun că m-am trezit dimineața, că nu mai pat, rampat în, după o săptămână. S-a trezit noaptea, cu tensiunea avea 19, cu 20, ceva foarte mare. S-a dus singur la urgențe, s-au sperat cei de la urgențe, pentru că de-abia atunci a conștientizat că nu poți să închezi. Că nu poți și ceea ce facem noi acolo, că este cu totul altceva. Și a stat mm. o săptămână în spital atunci, după care s-a întors înapoi acasă și s-a întors schimbat ca om. Efectiv, deci din omul ăla foarte, cum să zic eu, o business to business, adică să știi foarte pragmatic, pragmatic uh -huh, așa. Și rațional și... s-a întors un om în care pur și simplu i s-a declanșat toată empatia a ieșit la suprafață, partea socială din, din, din el, deși eu știam că există acolo, dar probabil că încerca foarte bine să și-o ascundă, na, că e bărbat și așa sunt educați în general băieții și bărbații Și bărăbace. s că rămâne și să Da și mi-a zis I-am zice, zice, zis zic hai mai rămâi un pic Să punem la punct toate circuitile Și a zis bă, ok hai că mai, mai stau O lună, el avea firma lui De, de IT în zona uh -huh. IT cu totul alt domeniu Încă față de ce făceam eu și a început să îmi pună circuitele la punct, a renunțat la unele produse care nu erau ok, care muncea mult, dar fără valoare uh -huh. adăugată, mare și a făcut toate circuitele, circuitele în organizație. Și pur și simplu s a îndrăgostit de acest domeniu, a început să i placă foarte mult, Au început să l placă foarte mult și oamenii, uh -huh. nu spun boiena cu sacușa cu covrigi, s-a dus s a cumpărat abonamente la stadion pentru persoane uh -huh. cu dizabilități, adică multe lucruri care ziceam, că nu bine să a cred, adică, din da. da, da. Voastră, și și da? după aia a rămas în povestea uh -huh. asta, l-a rugat să rămână pentru că noi și creșteam și pur și simplu nu mai e, nu reușeam nici uh -huh. eu să să mă implic. Și am zis, uite ce poveste frumoasă, eu socială, cu background de social, tu cu background de business, am făcut cea mai autentică economie socială care se putea întâmpla. Care, dacă ar fi să-i spui cuiva, care a fost pentru tine din toată perioada asta una, au fost una, două lecții esențiale pe care le-ai învățat ce ai spune? În primul rând, dacă îți angajezi, trebuie să îți angajezi oameni de specialitate dacă vrei uh -huh. să mergi în zona de activitate economică, uh -huh. plecând de la zona socială, dar ca și antreprenor părerea mea este că trebuie să știi și tu un pic din toate, pentru că lecția care a fost nu e suficient să angajezi, de exemplu, oameni de vânzări sau de marketing specializați pe partea de afacere și trebuie să înțelegi un pic cum funcționează lucrurile, să știi ce să le ceri uh -huh. și cum să monitorizezi lucrurile acestea. În gândire de strategie, da, de business, da, chiar, da. chiar dacă chiar dacă nu se le faci lucrurile. tu efectiv, dar trebuie să uh -huh. ai un pic de cunoștințe și eu recomand tuturor antreprenorilor să aibă cunoștințe din toate specialitățile, să știi și un pic de financiar, să înțelegi niște rapoarte uh -huh. din contabilitate și un pic de marketing și, și achiziții uh -huh. și Producție și partea de proiecte și socială, asta, asta este o lecție a doua lecție este că uh, trebuie să creezi produse și servicii wow, adică să fie calitative, să fie necesare în piață, pentru că noi în economie socială, din punctul meu de vedere, nu prea vindem povestea, adică e iluzia asta că dacă ești social ai să vinzi foarte bine, în practică lucrurile nu stau așa pentru că oamenii asociază încă foarte mult Zona de social cu zona de caritate Nu cu activitatea economică continuă Adică mm -hmm, partea de economie socială, Și cu valoarea da, adăugată da, și da, produse cu... Și servicii de calitate pe care mm -hmm. le poți face Și noi vindem poveste cam 3-5% din ce facem În rest noi vindem beneficiile produsului Al serviciului, prețul, relația cu clientul Și alte adică servicii adiționale atributele care sunt legate de un produs Într-o piață competitivă, practic. Da da, așa este uh -huh. și practic noi ne dăm seama adică că vânzarea. se... nu cumpără nimeni se... doar pentru că este un nu, nu, produs nu. creat de prin întreprindere socială, nu, de fapt nu, oamenii și... cumpără din aceleași motive pentru care cumpără orice altceva. Așa este, singura uh -huh. excepție care o avem pe util de eco, dar doar pe util de eco, care este autorizată și ca unitate protejată, aici practic avem o facilitate non-fiscală, este singura de altfel, în care companiile care au peste 50 de salariați și n au angajate 4% persoane cu dizabilități, ei pot ca jumătate din taxa pe care o plătesc la stat ca un fel de pedeapsă că n au angajat, jumătate din banii aceștia și vor min cam de 250 de euro pe fiecare loc de muncă neocupat că se raportează la un salarul minim brut pe economie, pot achiziționa produse și servicii de la unități protejate. Și atunci avem o parte din clienți cumpără pe această taxă. Dar, în schimb, pe Wise Travel, Job Direct, noi funcționăm uh -huh. în piață ca orice operator economic uh -huh. clasic. Am văzut un lucru interesant în, în structura voastră, în, în structura de management, dacă vrei. Voi nu aveți um, managerii, sunt, e, e o echipă care conduce, dar ei se numesc co-manageri. N-am mai da, întâlnit chestia da. asta. Care e conceptul? E o participare practică a oamenilor din organizații din grupul nostru la procesul de decizie. Noi suntem aproximativ 100 de angajați și colaboratori uh -huh. pe tot grupul. Și avem pe fiecare întreprindere socială manager, dar pe Util unde sunt și mai mulți angajați, dar avem și partea asta din inserție socioprofesională. Avem trei manageri, co-manageri le spunem uh -huh. noi, unul care răspunde de tot ce înseamnă producții de echipamente de lucru, tipografie uh -huh. digitală și, arhiva și uh, prăjitoria de cafea Opia, că e cea mai nouă uh, componentă a noastră da. de activitate, uh, avem un manager. Partea de arhivare fizică, electronică și depozitare avem alt manager pentru că și acolo sunt echipe mobile care lucrează la sediul clientului sau la sediul nostru. Și al treilea manager este pe inserție socioprofesională a persoanelor din grupuri vulnerabile pentru că e foarte important să urmărești echilibrul ăsta între partea de impact uh -huh. social, de integrare socioprofesională și de activitate efectivă, economică, prestată. Noi avem persoane care au un cumul de probleme, trebuie să ai un pachet de servicii într-o întreprindere socială de inserție, nu numai doar producem și angajăm. Noi aici consiliem, orientăm profesional, avem baterii da. speciale de teste, să vedem nativ ce pot face aceste persoane Dacă n-au reușit uh -huh. să aibă o calificare, un fel de români au talent să vedem la ce, ce descoperim nativ ce pot face Și să facem cea mai bună potrivire pe job Și știi care e diferența dacă eu aș fi un angajator clasic și aș vrea pe tine să te angajez eu când mă uit la tine, zic că ia să văd în cât timp îmi produce Andreea și cât da, îmi produce da, ca să fac da. eu profit, da, să reușesc să-mi cifra de afaceri sau valoarea da. adăugată pe care o aduci tu companiei. În momentul în care eu sunt în întreprindere socială de inserție, eu mă uit la Andreea să văd dacă ea este persoană din grup vulnerabil sau cu dezabilitate, ce știe să facă, ce nu știe să facă. Ce persoane de suport pot să-i ofer, în ce atelier să o pot integra cel mai bine, cine să fie echipa care să o ajute să crească profesional, mă adaptez la programul ei de muncă, la capacitatea ei de muncă, îi dau operațiunile care știu că într-adevăr uh -huh. le poate duce. Dacă îmi tai materia primă și greșește, o consider proces de învățare, nu eu o tai din salariu, da? Și încerc să pun în jurul acestor persoane Persoane care sunt foarte echilibrate emoțional Tocmai ca să, de support, de să reușească da, Să fie da. un exemplu și să crească uh -huh. alături de aceste persoane um, cât de, Dacă ar fi să spui câteva cuvinte Despre cât de, cât de mulți oameni sunt în România Care sunt într-o situație de a avea nevoie de astfel de... de... Cum arată realitatea din jurul nostru? Trebuie să recunosc că eu nu știu mare lucru despre ea. Păi dacă ne uităm la statistici oficiale, vedem că avem cam 43% din populație, este risc de sărăcie. Cam uh -huh. jumătate dintre ei sunt chiar în sărăcie. Riscul de sărăcie înseamnă inclusiv că muncești și ești sărac, ceea ce este o normalitate. Uh -huh. Dacă ne uităm la statisticile persoanelor cu dizabilități, vedem că avem peste 800 și ceva, din care și ceva. de persoane cu dizabilități au. 800 în România? 800 de mii. De mii? 800 ah. de mii, scuze, uh -huh. da. Înregistrate oficial Dar numărul cu siguranță este mult mai mare Pentru că mulți nu ajung efectiv să, să, să fie înregistrat Dar e un număr destul de mare iar de rata 100%. de angajare Pe care noi am calculat-o Plecând de la date furnizate De către ANAF Pentru că uh -huh. ei au evidența celor cu dizabilități Angajate, persoane angajate Este undeva de 7,15% Adică foarte puțin din, din aceste tot numărul lor. Din tot numărul lor Oricum din acestea, din calculele noastre Cam 500-600 de mii Ar avea capacitate de muncă Ar fi adulți pentru că și între 18-65 de ani Ca da. și categorii de vârstă Uhum. Și ar putea practic să meargă pe piața muncii Deci noi avem una din cele mai scăzute rate Din Europa de angajare uhum. Având aceste statistici Pe de altă parte avem o politică Total incoerentă de a activa Aceste persoane din grupuri vulnerabile Noi am aprobat și anul trecut Și anul acesta câte 100 de mii De persoane cotă de import De forță de muncă, importăm foarte mulți Asiatici În general forță de muncă Slab calificată aceste persoane, la rândul lor, vin cu alte probleme sociale, medicale și care creează, pe termen mediu și lung, niște costuri pentru România. În loc să activăm aceste persoane din grupuri vulnerabile. Uh -huh. Și cum putem face lucru acesta? Nu-l putem face pur și simplu angajând, creând loc Pentru că aceste persoane au un cumul de probleme și este un pachet de servicii. Și lucrurile astea le pot cel mai, cel mai bine oferi... Întreprinire sociale de inserție, care au și componenta de învățare uh -huh. și pachet de servicii sociale, dar și componenta aceasta de ocupare cu atenție și grijă pentru a angaja, pentru calificare, să-l facă, uh -huh. practic, să domândească niște abilități de calificare și să poată merge ulterior pe piața muncii. Uh -huh. Și uh, e foarte ușor așa să aruncăm, că persoane din grupul vulnerabil nu vor să muncească. Uite, am, am avut un tânăr, care inclusiv la noi l-am angajat de două ori, cu contract de muncă și n-am reușit pur și simplu, plus am avut, cred că, 5-6 angajări pe piața muncii acestui tânăr. Extraordinar era ca persoană, desena, foarte muncitor, foarte... Era o plăcere să vorbești cu el, din păcate consuma droguri, pentru că a avut un istoric și care l-au dus aici uh, și l-a angajat, trei zile era foarte ok, după care nu mai venea, nu mai venea la serviciu. Uhum. Și noi nu reușeam să înțelegem ce se întâmplă până ne-am dus un pic mai adânc pe situația lui și de fapt am aflat că avea un tată violent care îl aștepta acasă cu scandal de fiecare dată și atunci el prefera după serviciu să stea prin un oraș. Se ducea se pe la 1-2 noaptea și dimineața nu se mai putea trezi la, la serviciu. Deci e foarte complicat. Pe de altă parte, l-am angajat la noi, am zis ok, n-ai să te trezești o zi, n-ai să vii la serviciu, nu se întâmplă nimic. N-ai să vii o săptămână, nu se întâmplă nimic. I-am închiriat inclusiv apartament ca să-l scoatem cumva din, din partea context, aceasta din context. Ei, de unde? L-au căutat dealerii de droguri, pentru că odată ce ai venituri și ai, ești foarte bun prieten, adică toată lumea își aduce aminte de tine și au început alte probleme. Deci, pur și simplu, n-am reușit. În momentul de față, este plecat în străinătate să muncească. Deci, ei, pur și simplu, trebuie să-i rup de context câteodată. Trebuie avem... să înțelegi cum funcționează. Da, lumea în care da. Ei sau avem persoane angajate și... care da. le vin proprii de la 7-8 bănci odată. Păi ce angajator sta, să stea Să calculeze uh -huh. pe fiecare bancă Să plătească comisioane bancare uh -huh. Și aceste persoane culmea este că vi la noi ne spun, n-aș putea să muncesc La negru, că nu mai ajung banii Pentru că trebuie să-i dau în stânga și în dreapta Și le explicăm că nu se poate că, uh, Și tot ce derivă din lucru acesta Pe termen mediu și lung Și am avut inclusiv o persoană Care și-a dat demisia și a plecat în Italia Să muncească la negru tocmai pentru nu. Practic um, Voi de fapt Reinvestiți profiturile din activitățile, for profit din, din toate întreprinderile, cele de care, da. de, care ai, de care ai pomenit, de la arhivare de documente, la 100%, plăjitorie 100%, de cafea, da, impact producție de mm -hmm. echipamente de lucru, asta cred că e cel mai mare dintre ele, producția de echipamente da, de lucru, da, da? Da. agenția de turism, le reinvestiți în uh, tot ce înseamnă servicii pentru oamenii aceștia. Da, avem mm. practic trei categorii, deci noi am decis la nivel de, de grup să remestim 100% profitul, deși legea ne obligă 90% uh, și avem trei categorii, avem un centru de zi pentru tineri cu dizabilități care îl finanțăm integral din, din această activitate, mm. când un profit reinvestit avem partea de proiecte unde aducem foarte mulți bani în comunitate, asta pe fundații aplicăm și sunt proiecte prin care noi dezvoltăm întreprinderi sociale, sectorul, dar care necesită cofinanțări, inclusiv până la 20% și atunci venim cu acești bani, inclusiv am investit și noi în înființarea de întreprinderi sociale adică le-am dat și banii europeni, dar și banii noștri. Din... Aveți eu o rețea de vreo 50 de întreprinderi sociale care sunt, există astăzi prin acest program al vostru de finanțare, de înființare de întreprinderi sociale? Da, am, am aplicat pe fonduri europene și am înfințat 42 de întreprinderi sociale în România, în toată țara. Pe uh un -huh. alt proiect am înființat. 5 de incubator, nu? Adică așa da. cum funcționează cu un incubator, de fapt. Pe principiile, astea și funcționa ca un incubator de stat. Da, pentru că noi le-am dat, le-am uh -huh. oferit training, vizite de studiu, consultanță permanentă și finanțare, uh -huh. chiar dacă au fost banii europeni, dar pe un proiect au venit integral banii de la, uh -huh. prin fondurile europene, dar pe un alt proiect am venit și noi cu 10%, adică din finanțarea care le-am dat-o să, să înceapă afacerea. Uh -huh. Și după aia am mentorat și dezvoltare, sunt în continuare da. cu noi, am creat și un cluster cu ei, l-am înregistrat platforma europeană a am venit cu alți bani, alte fonduri pe partea uh -huh. de digitalizare, pe prototipare, pe punerea pe piața produsilor inovative. Um, apropo, apropo de înființarea de companii și de uh, resurse și... Um, Țin bine minte că... Vreau să vorbim puțin despre această bancă de întreprinderi sociale, dacă vrei, despre Afin. Uh, uh, țin minte că ea are legătură cu, din nou, experiența a ta cu acel credit pe care l-ai luat din Polonia? Are legătură? Mm -hmm. Da, are foarte mare legătură. În 2010... Noi Am vrut să luăm un credinț în România Pentru că aveam un proiect european Pe care puteam construi centru de resurse De economie socială Practic sediul în care funcționăm În momentul uh -huh. de față Și avem nevoie de cofinanțare Și de cash flow Și uh, ne-am dus la băncile din România Deși noi aveam activități economice Că atunci uh -huh. inclusiv util de, că Era departament în cadrul fundației Deci practic aveam intrări chiar pe Entitatea juridică uh -huh. Și nu ne-a dat nimeni crede, pentru că nu înțelegeau ce facem noi. Și cineva mi-a zis că există în Polonia o, o bancă care finanțează întreprinderi sociale specializate. Ne-au pus în contact. Cumva au garantat ei printr-o scrisoare pentru noi 20% din credere. Era o scrisoare făcută la calculator, adică nu la bancă. Ne-au cerut o felul de situații din contabilitate și ne-au aprobat un credit de 100.000 de euro pe 3 ani. Și ne-au dat, pe un contract avea două pagini contractul Eu l-am trimis la banca locală cu care lucram noi Și am întrebat să-mi spună dacă sigur e ok ce semnez Că mi se părea foarte reală și cât de ușor a mers procesul cei de la bancă mi-au zis da, e ok m-au întrebat, putem trimite la București să vadă și colegii noștri zic fără nicio problemă și am lucrat foarte bine cu ei ei au venit după aia în România această bancă, vreau să deschid un punct de lucru în România și ne-au propus să lucrăm cu ei, adică cumva să uhum. facem un parteneriat, să găsim o formă de colaborare am zis atunci nu nu mă mai bag și în instrumente financiare că nu, e ceva care mă depășește după care în do la doi ani Uh, am fost sunată de la o altă bancă din România care -au, vreau să piloteze un program de finanțare socială și m-am întrebat dacă avem o idee de afacere pe care ar, vrea, ar, vrea ei, ar putea ei să o finanțeze am zis că da, uite, avem servicii de arhivare fizică pentru clienți, dar am vrea să extindem și la electronic și depozitare plus că multe sedii de clădiri în care noi arhivăm nu sunt încălzite unde țin arhiva sau sunt condiții uh -huh. insalubre și nu putem duce angajații noștri acolo. Și ne-ar trebui un spațiu ca să putem lua arhiva, să o arhivăm la noi. Le-a plăcut ideea, mi-a zis faceți un plan de afaceri. Am făcut plan de afaceri, ca la carte. Am pregătit două bibliografuri de documente ca să înțeleagă. Postiune ne zis, de da, ne cultul, trebuiau 250.000 de, de euro. Noi aveam terenul, vroiam să construim acest depozit și ne-au spus că ne dau doar 150.000 de euro cu condiția să-i cheltuim noi întâi pe ai noștri și după care vor semna contractul. Și practic am plecat la drum fără să am un contract semnat, doar o promisiune de finanțare. M-am încăpățenat foarte mult, a fost și un experiment, am vrut să văd și cum merge tot procesul acesta, am reușit. Am construit, am inaugurat depozitul Anul trecut am terminat și creditul De, de okay. rambursat A fost tot ok am, am lucrat destul de bine cu, cu banca În final au înțeles și ei cam Ce înseamnă economia socială Și ulterior La vreo un an și ceva După cam... Și acum aveți cred că unul dintre cele mai State of the art așa Servicii de arhivare Din da, suntem au, da, da, da, suntem, avem cel mai mare depozit de, din, din Iași, pe zona uh -huh. de arhivare Și suntem autorizați pe Arhivele Național, avem patru licențe Pe toate tipurile de servicii care pot okay. fi autorizate Da, da, da, da. -am, am reușit, l-am autorizat Am și spus atunci, i-am dat arhitectie când a făcut design I-am zis să proiecteze conform legislației Pentru că vreau să-l pot autoriza că, ca să nu uh -huh. avem probleme Și a fost tot ok și uh, acum vreo 5 ani uh, a venit la minima, am primit într-o zi un telefon ca să ajung la fin să zic povestea da, da, da. uh, Și m-a sunat o persoană pe care nu o cunoșteam, Bogdan Merfea Care m-a zis, zice, uite am auzit așa de voi, nu ai drum prin București zic, ba da, uite am drum prin București, hai să ne vedem un pic să discutăm uh, despre o propunere de partener A zic, bine, uite, ne vedem ne-am întâlnit și mi-a zis hai să facem, uite că eu vin din sectorul bancar nu există, am văzut în alte țări există finanțare socială să facem lucrul acesta zic, zic Bogdan zic, am mai avut propuneri și am zis că nu că e ceva complicat, Zic: nu, hai că facem împreună, că mai aducem și alți oameni care înțeleg conceptul și atunci am zis da și, și am acceptat să facem lucrul acesta o bancă. Da, să construim o bancă dar uh -huh. știi ce este fain, uite sunt, pentru România e ceva nou, dar în alte da. țări sunt bănci care au Peste 45.000 de acționari Uite cum este Banca Etica în Italia Sau Cooperativa uhum. 59 în Spania Are peste 25.000 de acționari Bănci ale oamenilor Oameni care au investit Și cei mai frumos să știi că banul tău Practic multiplică valoarea adăugată Pe care o creează, valoarea asta socială Că și până la urmă despre din asta din finanța este Așa crește Sigur, da? sigur, așa crește împreună uhum. Și, -a, și -a, am dat până acum Avem un jur de 25 de credite deja, da, avem un an de funcționare e de companie. Păi, noi a... de capital. suntem undeva la vreo 700 de, de euro acum și am ați dat 20 și ceva de credite. Da, da, da. Da, planul nu a fost de la început să aveți atât de mulți acționari, nu? Sau așa nu nu, nu, nu, nu, nu, inițial am zis că câțiva acționari și după care Câți va acționa care trebuie o să fie cine? În general, companii sau persoane Aha. fizice. Și după okay. care, refăcând studiul de piață, după pandemia am făcut din nou un studiu de piață, ne-am dat seama că de fapt ar putea mai degrabă să investească antreprenorii sociale, Bine. angajațiile în întreprinderi sociale. Cum v-ați dat Și seama am... de asta? Din interviuri și din, da, am făcut ca la carte așa cu chestionari, focus grupuri, interviuri și așa ne-am dat seama Ați văzut că oamenii sunt dispuși să... Să investească, dar nu tichete mari Adică și atunci am pus minim 300 de euro, care însemna trei acțiuni și să poate să devină acționari și foarte mulți au răspuns chemării și a fost foarte și impresionant. Și ce acționare aveți? Adică, cum arată struct? Cine sunt? Deci, sunt oameni care dețin întreprinderi sociale și cine mai e în acționare Sunt angajați vostru? în aceste întreprinderi sociale, sunt ONG-uri, sunt și companii, avem și companii, sunt mm -hmm. oameni care lucrează în bănci, foarte mm. interesant, apropo de, avem și, și genul acesta, deci e o diversitate destul de mare. Oameni care lucrează pur și simplu în domenii total mm. Da, Criteriile de, de acordare a creditelor, spune că aveți deja 20 și ceva de oameni care au luat bani din această bancă, ele sunt pe principii. Se evaluează, avem doi manageri, adică super... unul evaluează partea mm -hmm. financiară și unul evaluează impactul social, pentru că noi ne uităm în general la operatori cu impact social și de mm -hmm. mediu. Okay chiar dacă sunt autorizați sau nu ca întreprinderi sociale uh -huh. și foarte important să, să evaluăm din perspectiva asta. Avem un comitet care după aia aprobă în funcție de aceste uh -huh. evaluări și să face practic un sumar al acestei evaluări. Noi dăm credite în general, tichete mici, 20.000 de euro, cam așa este valoarea. Avem trei tipuri de, de credite, credite punte, credite de investiții uh -huh. și capital de lucru. Și uh, noi practic uh, cumva suntem disponibili pentru cei care nu sunt eligibili pentru bănci și cumva noi creștem, noi nu suntem în concurență cu sistemul uh -huh. bancar, noi suntem complementar uh, dar ce este fain că pe lângă partea asta de finanțare, noi le oferim inclusiv mentorat, coaching, adică e un pachet de servicii pe care, pe care aderarea la cluster am creat inclusiv un ONG, Social Finance Association, tocmai ca să reușim să atragem chiar și donații, sponsorizări și dacă cineva are un plan de afaceri foarte bun și, nu știu, trebuie, de exemplu, 50.000 de euro, să putem să-i dăm 20.000 de euro credit și restul să-i dăm grant, de exemplu, uh -huh. ca să poată să pună pe picioare, pentru că e posibil un credit să deci fie prea practic, mult pentru ei, să practic poată practic să... Ce vedeți voi este dezvoltarea unui sistem de servicii financiare, dacă vrei, pentru sectorul ăsta. Da, pentru că mm. nu exista în piață și au nevoie pentru că noi avem Fonduri europene care s-au -au dus foarte mult pe startup uri au investit, da. dar pe partea de dezvoltare a întreprinderii sociale, noi nu avem uh -huh. programe de finanțare. Iar întreprinderile sociale, ca să fie competitivi în piață, au nevoie și ele să-și cumpere echipamente, să nu știu, da. să-și formeze oamenii, să-și digitalizeze activitatea. Să funcționează. El trebuie să, El în să fie în acești condiții de competitivitate, da. Da, să poată face față. Cum va a trecut prin cap să faceți o prăjitorie și o producție de o prăjitorie și ambalare de cafea? A venit așa, pe de o parte ne și place foarte mult cafeaua, dar <laughs> nu, nu, nu contează asta ce ne place nou, important contează ce vrea piața. Nu, da, dar contează și ce, ce are nevoie piața. Noi lucrând pe util de cu foarte mult cu companii, că ei sunt clienții noștri, aveam companii care pur și simplu n-aveau ce cumpăra de la Când noi. Pentru care creați echipamente de lucru. Da, adică și s-au în, în general da. companiile de IT și astea de servicii care n-aveau nevoie de ce făceam noi și noi am întrebat, dar ce cumpărați voi, ce vă trebuie, ce nevoie aveți aici și din discuții în discuție am văzut că se repeta răspunsul legat de cafea și ceai cafea și ceai, că asta cumpără pentru și atunci ne-am gândit ok, hai să vedem dacă am face o cafea de genul acesta de specialitate proaspă, prăjită uh -huh. pentru că noi vedem în general așa în companii tot felul de tonomate din astea de cafea care nu sunt foarte sănătoși noi am avut și noi în sediu din alea și am văzut de fapt am testat pe propria apele și diferențe la cel la pământ și am zis că dacă angajatorii într-adevăr țin la angajații lor și îi valorifică, că și aici este o po poveste, că da, le dăm beneficii, le dăm cafea, dar contează și ce fel și de ce cafea, cafea le dai. Da? Trebuie să ții la sănătatea oamenilor, trebuie să ai grijă de ei, să, că nu-i numai despre ce le dai, ce despre ce valoare adăugată are, ce, ce, ce faci pentru ei. Și atunci am, am venit cu această cafea, avem și abonamente, avem și un parteneriat cu o companie care Furnizează mașini de cafea și pentru abonamente putem să le oferim și gratuit aceste mașini și avem servicii pentru ONG-uri întreprinderi sociale, avem și reducere pentru că foarte mult ținem la zona asta de a investi uh -huh. în partea socială. Mi se pare foarte interesantă ideea asta de a crea pentru că mie, mie îmi pare că asta e o gândire foarte antreprenorială știi, să creezi oportunitatea de a face bani care ceva cât se poate de normal din și a și locul de muncă de, Da, și când spun a, a face bani, de fapt este Vine cu tot ceea ce pot susține Banii pe care îi faci că, da. Ideea asta că dacă faci bine Nu trebuie să faci bani din potrivă banii, Mai mulți bani înseamnă mai, mai mult bine Deci mi se pare foarte antreprenorial Felul în care voi lucrați Adică haide să descoperim oportunități De a construi plus valoare pentru un client În așa fel încât să avem. Să avem să avem mai și am multe resursi. și mai, mai... departe, am, de exemplu, acum am lansat o colecție Fashion, da, da de am făcut un parteneriat foarte fain cu Irina Rotter, un designer local. Și ne-am făcut din saci de cafea și alte deșeuri sau resturi uh -huh. de material pe care le avem noi la când facem echipamente de lucru. Și am dat toate aceste bucăți de material care le folosim și am rugat să ne crezi 10 produse care să le putem să le comercializăm uh -huh. și practic să valorificăm aceste... În, ră... în segmentul de... de, de design. De da, da, da. Și au ieșit niște produse fashion, foarte fine Ele sunt pe magazinul nostru mm -hmm. online opia.ro. Sunt deosebite. Sunt haine fashion. Unicat, pentru că sunt din saci mm -hmm. de cafea. Saci aceștia au așa o textură și un design foarte fain când vin fiecare din... Pentru că noi avem cafea din toate țările care au plantații de cafea de pe globul acesta. Avem 18 sortimente de cafea și avem o capacitate mare de producție, de aproape 10 tone pe lună într-un singur schimb. Noi nu ajungem acum să avem piața atât de mare, dar avem potențial și ne-am dorit să, să vină cât mai multă lume către noi, pentru că așa putem multiplica valoarea adăugată pe care o avem noi. De ce ați crea agenție de turism? Din dorința și din plăcerea de călătorii, asta pe de o parte, pe de altă parte -am, am vrut să avem și un produs care era destinat persoanelor fizice în special, nu Aha. companiilor, pentru că noi ca și piață pe Utildeco ne-am specializat pe companii business to business și am vrut să mergem și pe persoane fizice. Uh, și așa am dezvoltat uh, și ne-am uitat un pic să vedem care piețe... Deci e personalizat practic ce da, faceți da, voi Da, la... dar foarte mult mergem pe, pe variante customizate. Noi când am plecat cu Ice Travel la drum, noi am lucrat la o platformă, am angajat o întreagă echipă de programatori IT-și care au lucrat trei ani să facem o platformă gen... Nu știu dacă pot să spun da, Booking.com da, da, da, adică să-și aleagă fiecare Da, și nu? noi acolo integrasem hoteluri Întreprinderi sociale, restaurante Cafenele sociale din întreaga lume Și practic ele veneau primele Cum ar veni în lista de căutări Avem oh, și noi interesant. integrați Acești furnizori mari Îngrosiști de hotelul pe care îi are și booking-ul și, dar eu zic, era mult mai faină platforma noastră pentru că avea și componenta asta socială da, și cumva da. dacă făceai rezervare la un hotel, nu știu, clasic, îți, îți, îți recomanda din zonă, uite, nu vrei să iei prânzul să cumper, la o cafenea sau să, uite, să faci la un centru de zi să faci activități copii cu dizabilități sau și listasem inclusiv ONG-uri care puteau face tot felul de ateliere pentru turiști, oh, dacă te duceai într-un oraș oriunde în lume și m Apasam tot sectorul ăsta, deci aveam o bază de date cu câteva mii de întreprinderi sociale. Și ce s-a întâmplat cu platforma? N-am reușit să o susținem pentru că genera costuri foarte mari, nu am mai avut putere de marketing și de promovare, și a intrat foarte puternic Booking în piață. Și n-am putut concura. Atunci deci a făcut nu... agenția de turism. Da, și atunci a, trei ani de muncă mm -hmm. i-am lăsat deoparte și tot oh, wow. programul și am făcut un site simplu de prezentare și uh, am început să organizăm și evenimente pentru mm -hmm. companii, pentru ONG-uri, agenția de turism face, având toată baza asta de date, ea poate face acest serviciu, adică dacă mă duc în Madrid, dăm... -i... Da, da, da, dar noi și organizăm, numai că nu le avem pe site, dar organizăm astfel de vizite de studiu, inclusiv la întreprinderi sociale, ONG-uri, uh -huh. și organizăm totul de la A la Z, cazare, masă, transport și vizite la aceste uh -huh. întreprinderi sociale. Și partea faină este că acești oameni, când ajung la întreprinderi sociale, ei plătesc o taxă de, de vizitare, bani care ajung uh -huh. practic la întreprinderea socială, cumpără produse de la întreprinderi sociale, da. leagă parteneri. Dar, în general, genul acesta de servicii sunt cumva cumpărate tot de zona de ONG sau uh, întreprinderi sociale. Um, Mai puțin companii. E mare agenția, nu? Eu pe mine m-a surprins că eu am cumpărat așa o agenție micuță, dar nu e o agenție micuță. Nu, anul trecut am avut o cifră de afaceri, cred că ajungem undeva la 1.200.000 de euro. Și cred că sunteți cel mai mare partener tu. Suntem, da, uh, suntem parteneri tui Germania, pe aici, cel mai mare pe regiunea Nord-Est, uh, uh -huh. ca și cifră de afaceri de Marcan. vânzare și am ieșit și pe locul întâi în județul Iași la tur operator de turism cu Wise Travel uh -huh. și cu Tildeko, la fel pe locul întâi la producători de echipamente de lucru, suntem cei mai mari pe zona aceasta. Um. Spui ceva despre tine, spui că iubești provocările și inovația și vreau să te întreb dacă te-ai educat în spiritul ăsta în vreun fel și când, când te gândești la idei, de unde îți vin ideile? Cum... Da, aia nici aia eu aia. Nu știu de unde vin, cred că e și suma experienților, eu citesc foarte mult din zona mea de specialitate, de, de uh -huh. zona de economie socială, de dezabilitate și tot ce înseamnă partea asta socială și atunci cumva probabil că o parte din intuiție și din viziune îmi vine și de acolo pentru că mă documentez, practic dețin niște informații, uh -huh. o altă sursă sunt oamenii din jurul meu pentru că lucrând în mod direct, văzând nevoile, anticipez cumva uh -huh. care ar trebui să fie soluțiile, și e foarte fain când scrii proiecte, tu practic gândești un proiect astăzi, îl scrii, poate să durezi și 2 ani până se contractează un proiect. Se implementează de obicei un an, doi sau chiar și trei trebuie să valabil, Tu trebuie să fie ani, da, Deci trebuie să fie ceva Și după care să a sigur și partea de sustenabilitate Și la noi proiectele nu sunt doar proiecte Ele sunt programe pentru că noi le integrăm În ceea ce facem noi în tot puzzle-ul mm -hmm. ăsta De ecosistem Mi-mi place să spun că oferim servicii one-stop-shop Adică toate da. Într-un singur loc. Plus suntem membri în tot felul de platforme europene, naționale, am creat și noi multe rețele, și cred că acest contact cu oamenii și deschiderea mm -hmm. și bucuria de a învăța, mi îmi place foarte mult să, să văd, să cunosc, să, nu știu, să învăț de la oameni, să stau de vorbă cu oamenii. Și cred că și asta da, contribuie. <laughs> um, un singur lucru vreau să te mai întreb. Spui ceva legat de scopul vieții tale. Spui așa, scopul vieții mele este să construiesc lucruri frumoase pentru oamenii din jurul meu, lucruri care contează cu adevărat și aduc valoarea adăugată. Știu că e o întrebare puțin mai neobișnuită, dar conceptul ăsta de frumusețe e foarte interesant. Ce înseamnă pentru, ce e pentru tine un lucru frumos? Uh, da, e o întrebare interesantă. Nu știu dacă aș putea spune că neapărat cum să definez, dar ceea ce am observat eu, că în general oamenii aceștia frumoși, cum îi numesc eu, au un anumit tipar, eu le zic, un, au ADN social pentru că regăsesc practic același set de valori și Uh, au venit la cursurile noastre mii de oameni, am format în zona de economie socială, am participat la tot felul de evenimente, adică am interacționat uh -huh. cu foarte mulți oameni și din sectorul de business, dar și în sectorul social. Oamenii ăștia cu ADN social, în general, sunt oameni care le place să ajute necondiționat. Se bucură de bucuria celorlalți uh -huh. Pentru că noi avem și aici o problemă Când cineva e fericit, noi devenim nefericiți Sunt oameni care Îi vezi În tot felul de acțiuni de voluntariat Sau acțiuni civice Sunt oameni care fac ceva Pentru ceilalți din jur uh -huh. Și au un sens al vieții Și Genul ăsta de ADN social Este, este cam rar așa. Nu îl regăsești chiar oriunde, dar este foarte important să-l scoate în evidență, să-l promovăm și, și de asta mi-mi place și spun că investesc în oameni și în oamenii frumoși pentru că această frumusețe vine din interior la acești oameni și, ace și practic noi așa suntem construiți ca, ca lume, progresul se dă de lucrurile cu sens, cu lucruri și întotdeauna spun că niciun lucru de valoare Nu se naște pur și simplu Dintr-un simplu simț al datoriei Ci mai degrabă din această dragoste pentru oameni Și aceste lucruri obiective Pe care ne le propunem să facem pentru ei Ce frumos Deci niciun lucru Cum ai spus, niciun lucru frumos Nu se naște din simțul Niciun lucru de valoare, de valoare Nu se, nu se naște doar, doar, doar dintr-un simplu simț al datoriei Ci mai degrabă din dragoste pentru oameni Și lucruri cu adevărat Obiective care aduc foarte impact frumos. în viața lor. Cred că e un... îți mulțumesc foarte mult. E, nu pot să-mi imaginez fel mai bun de-a conversația noastră. Îți mulțumesc că ai venit, Angela, și îmi dai multe lucruri de gândit și multă curiozitate și am toată admirația pentru tine și pentru ce faceți. Mulțumesc foarte mult și cred că e important tot să reținem că Așa cum zic, ceea ce facem zi de zi asta ne definește viitorul și e important. Și inclusiv, ce faci tu, prin aceste podcasturi, creează această perspectivă, altfel pentru viitor. Mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație.